начебто били в тимпани, але глухіше. Стукіт наближався, тож ми зійшли зі стежки і стали за деревами. І в блідому, розрідженому, ранковому повітрі побачили юрбу, яка ніби отара сунула стежкою. Попереду ступав карлик мусі. Поруч йшла із походнею примітка Смолоскип, проява з величезною головою на маленькому тулубі і ще коротших ніжках. За ними потоком сунули уламні почварні жінки на чолі з карлицею, очевидно, мусієвою жінкою. Марти видно не було. Уламні та почварні жінки йшли без своєї сестри-наставниці. Всі за винятком карлика мусія, карлиці і тієї, котра несла походню, тримали в руках дерев'яні мисочки, в яких їли і колотили в них ложками». Звідси й походив той тимпанний звук. Почувся тріск, крізь кущі до стежки продиралися уломні почварні чоловіки, ставали, як оце ми, і дивилися. Ми приєднались до походу, вийшовши на стежку. Коли пропустили жінок, за ними на стежку вилізли уломні почварні чоловіки. Похід дійшов до воріт загорожжі. Тут уже стояли всі шестеро учнів Микитиних. Хатка самого Микитина в стопах була безмовна і ніби топилась у тумані. Круглий отвір на вході також затулено. Зловили вшетечника і врізали йому полу. Примітка. Вшетечник – розпутник. Врізати полу – обряд того часу. Зловленому перелюбнику врізали полу одежу що ставало речовим доказом переступу. Почувся вискучий голос, хто говорив, не було звідси видко. «Я не вшатечник, я прийшов до своєї жінки», – заверещав мусій. «Усі знають, що це моя жінка, от». Хай його судить святий», – вискучий озвався голос. «Святий нікого не судить», – сказав голос Антонія. Святий за всіх молиться і благає Бога, аби зглянувся на ваші гріхи і хвороби. Тоді ви судіть вшетечника, завершав голос. Я не вшетечник, от, крикнув Карлик, прийшов до своєї жінки, от. Хто може посвідчити, що це твоя жінка, спитав Антоній. Зависла глуха тиша. Всі це знають, закричав Карлик, я всім це казав. «Всі знають, бо ти казав, – мовив Антоній, – але ніхто не був на твоєму весіллі, і ніхто не бачив, як ти вінчався чи не так, мусію». «Моя жінка посвідчить! От! – крикнув Карлик. – Хай каже!» У цілковитій тіші, яка постала, почувся кволий, якийсь цивілий, тонюсінький голосок, який однак був добре чутний. Прийшли сюди Бозі молитися, а він, цей Музька, стидомирник, і лізе до моєї тютьки. «Чи ти його жінка?» – спитав Антоній. «Він хоче, щоб я була його жінка. То я й не знаю. Лізе до моєї тютьки, а я прийшла Бозі молитися». «Хіба ж ти не моя жінка?» – заверещав карлик Мусі. «Геш, ти казав, Мовив голосок І ліз до моєї тютьки Зі своїм стидомир'ям А я прийшла сюди в Бозі молитися Суди себе сам, Мусію Але між нас тобі місця нема Сказав Антоній Завшитечників святий не молиться І на те слово вдарили в дерев'яні тарілки Ложками уломні та почварні І розступилися раптом Звільнивши стежку по якій пішов по-дитячому, плачучи карлик Мусій. А за ним великоголова істота із походнею, за ними карлиця з блискучими очками і усміхнена. «Попереджав же я тебе, Мусію», – сказав Сузон деякон, «коли карлик проходив повз нас. Чому не послухав?» «Бо вона моя жінка», – схлипнув карлик. «Але вона вже мене не любить, от». «І зрадила мене сучка і, блядь!» «Я не сучка і не, блядь!» – обурено випискнула карлиця. «Я прийшла сюди бозі молиться, а не на те, щоб ти мені дюдь кусовав, шетечний пес!»